pues sí que hay moments de conflicte, hay que gestionar bien el tiempo i negociar i totes aquestes coses, però penso que se poden adaptar les noves tecnologies a cada dada de cada niño. Han tingut un que ara en té 6 anys i en tingut un que en té 24. Cap dels dos ha tingut cap mena de problema en fer servir tota la tecnologia que per això hi és. A fill que té 3 anys i mig, sí que mira la tele tant quan i demana però s'ha ordenat, no? o sigui, li deixem un rato abans de sopar o després res. Clar, la, la pantalla, hòstia, no ens haurà de gens, però el límit no ho sé, el límit no ho sé. des de petita de 3 anys, el mòbil, mòbil, els dos anys també, clar, què li, què, què li faràs? No tenim problemes per gestionar les pantalles a casa, ja saben el temps que s'hi poden dedicar, no, no coneixem cap cas de cap nen addict a les pantalles i l'edat mínima d'exposició a les pantalles considero que hauria de ser al voltant dels dos anys en molta mesura. Una pot escollir els dibuixos un, di, eh, un dia i l'altre dia següent el pot escollir l'altre. La manera que no hi hagi conflictes. El que passa que crec que a partir d'ara sí que haurem de, de plantejar-nos-ho en sèrio. Hola, què tal?